Bismillah, rrahman, rrahim. Elhamdu lillahi, rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulna Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, taslimen kethira. Allah në madhruvarë falëndërojnë, më tëmëtër ti në dhimët dhe falëja kërkojnë, lavdatët dhe bëkimëtë allahu të qofshë mi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, mi familënëti, mi shokët dhe të gjithëta që i dhikët në rukë në të të të të të të të të të të të të të të të t Të e sëmtar, në rrugëzbesim tur, në takimin e kaluar kemi marrë thënje të një njeriu të veçantë, jo jo i rëndomtë. Njeri i madh i cili la gjurmë të pashmueshme në historinë edhe islame, po as dhe historinë e njerëzimit. Kështu kumojafti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Abu Bekri radhiyallahu taala anhu dhe kemi pranuar shumë pak Vetëm sa për ilustrom diçka nga kontributi i tij i paharrueshëm dhe aktiviteti dhe angazhimi i ti tij për të ndihmuar dhe për të dalë në ndihmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thenia që kemi trajtuar në takimin e kaluar ishte kujdesi për gjuhën, dashë njerëzit do të do të mirë në pyetje kryesisht për atë çfarë kanë folur dhe si e kontrolante dhe e menajan të Ebu Bekri, radiallahu të alanhu, që është një gjuhës e ti. Me gjithë që është njëri urt, i menjër, i devatëshëm, prapë se prapë, gjenë të hapsir që ta korijan të vetën e ti. Gjenë të mundësi që ta përmjësën të gjuhën e ti. Edhe sa do të jemi një thënjë të Ebu Bekret të rëndësishme e cila në mëzën, se si duhet të jemi aktiv në ndërtimin e shëqërisë, si do të jemi aktiv në aktivitetet e përdishme, edhe karsi vetës, por edhe karsi shëqërisë. Êshtë një jetë në Koran, ku Allahu Gjellewala thot, Ja, Ejuhel edhina amënu, alejkum enfusakum, la jadurrukum më ndallë i dhe htëdejtum, ilë Allahi më rëgjëukum gjemiëa thumë më ju nëbjëukum bima kuntum të amelun kaprinë al-maida ajetin ishë në pas Allah thot, o thotë o ju që keni besuar kujdesuni dhe miruni me vetën e juaj nuk ju bëndëm juve aji që ka debjuar pasi që ju tini udzuar kur ju udzuheni ajë që i ka debjus që bëndëm juve. Dhe të gjithë të ka Allahu dhe të këthejheni, e pastaj të gjithëve Allahu ju informant për aqëfar kjenive për uarë. Kjo është ajeti që një ditë, Ebu Bekri, radiallahu ta'la ta anhu, e ledzoj të pranishmëve. Dhe tha, këta jetë e ledzojnë shumë njerëzë, mirë për e këtë që kuptojnë. Nuk e kuptojnë këta jetë drejtë. Nën këtë piesën ku kë Allahu thotë, miru një me vetën e juaj, kujdesu një për vetën e juaj. Këtë pjesë njerëz të kuptojnë që mësë të kinë fara angajim aktivën, përmësimin e situatës. Shumë, thot, në dërë që thotë, unë e komë në gjuhë pegamberin sallallahu alësallam duke thënë se kër njerëzit e shojnë të padrejtin, duke bërë padrejtsi dhe nuk e ndalin, atër i përshinë allahu me dënim të gjithë. Nën kjo është ajeti dhe kjo është hadithi që Ebu Bekri radiallahu ta'alan një ka full njerëzve. Do në ajeti, alejkum enfusakum, kujdesu një për vetë në juaj, mirën një më vetë në juaj. Ndërsa diti, që uvekri vazhdejtu të pas ajetit ishte, se ku njerëzit e shohin të padrejti, në duke bërë padrejti dhe nuk e ndalin, atëherë, Allahu Gjallewala i përfin të gjithë, do në rëzikon, rëzikon që, ti përshinë Allahu të gjithë me dhe njëmin e ti. Përshfar bëhet fjallë të endrola zërbës në talë. Filimisht, a jeti është shumë i qartë. Edhe i tërë kurani është shumë i qartë. Mirë po, ka jetit shumë të në kurani që kanë nevoj për komentet njerës dhe disho. Dhe jore dhe ndo që Kuranit e keq kuptuhet. Mos të interpretohet drejt. Më menin ku nuk përdoren metodet e duhura. Ku nuk përdoren rruget e duhura për ta kuptu fjallën Allah të azogjel, kamën si më u keq kuptu. Ma di kamën si të më u keq interpretu. Duke shkjellin bë dispozita, duke të ikalu kufit që Allah i ka vendos, e gjitha këtu duke të ndu me i bu në amër të asaqë, kështu ka thon Zoti i Mëdhenj. Prandaj të ndërrojë vizer është vërtet që na duhet të pasuifon Allahut dhe fion e pejgamberit alayhis salam, mirë po, duhet të pas kujdes prej kujt po marrim. Me pas kujdes kundërtoç ky interpretim. Kush e ka thon? A është ky interpretim i një or nga gjenerata e para këtë komentim tek thejiti ai kanë njëfshish shok të pejgamberit alayhis salam. Ai u ka shpjeguar që pejgamberi xhamati jo vet këtë jetë apo kimi të bëjmë diçka trek që njerzit po kërkojnë me shpjeguar tash fen në mënyrë më moderne. Feja është fe. Ne ne mund ta shpjegojmë në mënyrë më moderne duke përdorur pajisjet që kjo është moderne. Po po ju përmbajti fej, nas mund të e, mun e modernizoj namazën. Ës namoza çaj. A mund të më e modernizoj xhuman? Dy rekate ka farz, ka hyjtbe drekën, së bahën, a mundën me e bo agjërimin më bashkohorë? <coughs> Suleban, nga se agjërimi ashtë me ndërprejë ushimin, nga gjimi dirin e, për endim në dilë, që kja ashtë? Njërat e ndaluara që janë, për shambullë, haramet, alkohol është haram, a është haram, bijoës është haram, A munëm këtu të është me i modernizu dhe me i përshtat me kohën? Nuk munëm. Nuk munëm. Nga se këtu nuk i nështron kohës, nga se nënvesit këqia. Andot përshamu të nëzër dhezër që vrasja në ndë një kohët saktuar dëbëhet e mirë. Përshka këtë zhvillimit të madhë shkencora të kënëgjikë, korë gjithë është të keqë aftër. Po edhe bëgjozje, alkoholje, mashtrimi, gënjeshtra, a mund të njërë të bëhet pak me e butë, me e kapshme, me e ofërë, përshka këse ku ha ka le vizë, kur? E keqë është e keqë. Ndaj dikush të në të nga nje që në e mërë të saj që mund të bëhet, për nabartë atje në disa pjesë që atje nuk mund të bëhet. Në mund, që është që të shpjegon fin një më bashkohore, më moderne, koha me mjetet e përdorim tash mikrofonin i përdorim rrjetet sociale mund ndoshta ku caktuar ndoshta me bëni tabel digjitale do ju shpjegoj me këtu me laps e me xhymorod gjithçka këtu mjetë shprixh pun s'kan qenë kur pejgamberit e sallall ah për shkak se ka pas mundsi tash ka mundsi mirëpo përmbajtja shpjegimit, duhetit duhetit e shpjegimit duhet të jetë autentike duhet të bazuar në çka ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi dhe salla kanon shokët e tij që, ka ti, që kan kuptuar ata fin nga se feja është. Për ndaj edhe tjera, për shambur, sa so ko zbulime shkencore që në zbulu para 500 vete, edhe sa so të përdojrë njetat, e që pa ndryshu. A mund timit është, ndrejt është pa këtë formull, se që 500 vete njete formull, a ndrejnë, a ko mund si për shambur zbulimet në fizike, në kimit që nështë dojnë bëdhe para 500 vete, apo ti nështruen, ti modernizimi nuk nështruen, ka si regull e regull. Dot kimi kujdes nga thirrjet keqdash ose që më bofin loj. Kush ka don tani më thon. Kush qytet e kupton fin. Un e kuptoj që shto ti e kupton që shto, ajo e kupton që shto, edhe pastaj bëhet fea loj durr të njerëzve. Nuk bë më long kështu. Po ne më bëkë kur ka porosi ku kanë njerëzit mund të ketë kuptuarin këta ka intervinuar. Dhe kështu do të më konj gjithmonë, edhe kështu ka qenë gjithmonë o gjëllarët, djetarët, kanë intervenu, sa edhe ka pas tendenëse për me keq interpretu ose keq kuptu fin. Dhe lafët, kujdesu i për vetën e joj, po, njëri jo duhet ma spari më morë me vetën e ti, njëri jo duhet ma spari me e përmjësu vetën e ti, njëri jo duhet ma spari me ekspu vetën e ti, pasaj familje ti, rrethën e ti, mirë po ju të mbetët përjetësisht në, në këtë rreth, e përmjësu në vetën tonë, edhe jenë proces përmjësimit, por kjo nuk në të ndalenë të i qëte të, që të keshët aktivitet qytetarë, në format në ndryshme me e përmjës më gjendjen, me e ndalë të kjeqen, me e ndalë të zlumëqarën, në format në ndryshme. Qëka ka thëmë pegamberi sasallëm? Andaj të nërodhë, në kjo adithi pegamberi sasallëm, në flet, se të gjithni mund të jemi të përfirë në aktivitetet në luftim e dukurive negative. Të gjithni, pa përreshtim, por se cili varsish nga pozicioni, nga kompetensë, nga mundësit që i ka. Qëfar thë Muhammedi s.a.s. Me nëra amin ku munë kërën, kush nga ju e shenit kjeqe, e shenit kjeqe. Letë e ndryshon me dorën e ti. Me dorë, me nëllë, zbanë. Fejnë lëmi e stëte, s'ka mundë si me dorë, s'ka fuqi, s'ka kompetenca, s'ka dëtyrë, mundë bëtë dëmëaj madhë, mundë eskalanë në konfliktës aktuarë, qëka banë? Fejnë lëmi e stëte, me gjuhë, falë për këtë keqëtë. Fejnë lëmi e stëte, ka situata kërë asë me gjuhë, s'mon është me folë, që është situata? Fejnë lëmi e stëte, s'pa ku le të uren me zamër ti. Dë më nëmë pejgamberës nëmëstan se ka shi të keqës, nuk duhet me kunin diferent. Nuk duhet asë njërë me e pranu bashkjetesën me të keqëm, kur? Gjithë më në besimtarë dohet të jetë aktiv në luftimin e të keqës, por metodat mundryshojnë, varsisht nga mundësi që i ka. Me dorë, me gjuhë, me zemër. Në familje ti mund të të me dorë, fëmijun me në alë. Mund më ndalë me dorë, mund më ndalë me dorë. Pacë kur është pak më i ri sa është më i trum. Po nëse është më i vjetër sa i dikush prindër, sikon me gjuhë, me këshillu. Ose spoku, s'kam mund si asnjë spoku morrit me zamër. Let mbetet flaka e urreqjes në të keqës gjithmonë e ndezur në zamrën tonë. Prandaj, kjo është ai ai bashkimi mes asaj që ka dashur e bëkni më bë. Gjasë ka një herë të thotë Harroj veten si qyrin tmejtat elshimet e tyne. Mir po, pa po sa tshurni tmejtat dikush merr i hudhën qaf. S'bën kjo, nuk duhet shto na i ni bokshot e ni bësh shto sa hi, po duhetni i ka pak kametja ti, kishëre pak oborën ton, pastaj pak oborën ton. Po edhe teatra nuk duhet njëri që në emër ta thonë që vetën mjë, mosme, po mira me veten tani kam punë të mia, asnjë aktivitet mos më pas, na luftimin e të keqes. Qi kjo është mesatarja. Pastatori është që njeriu në esencë mirë në vetën e tij normal, mirë po. Kroajoj duhet të ketë aktivitet të vazhdueshëm, varës nga mundësitë që ka dhe kompetencat në luftimin e të keqes. Mendoj çdo mëshorin për dorë ato. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një ditë i tha shokut veti një hadith i çuditshëm, që ata njerëzë kuptuan çka po thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Çfarë tha Muhamedi sallallahu alajhi wasallam? Un sura khaka zaliman aw mazluma. Muhammedi Alehi sa dhe sa më tha, ndihmaje vlaun të ndë, edhe kur i bëhet e padrejt, edhe kur i bëhet e padrejt, edhe kur a i bënd padrejt. A tërshok të tha një Resulallah, në nësurhu mëdhlu men, me një mu, kur i bëhet e padrejt, për e dim, fe kefe në nësurhu dhalimen, si minimu, kur a i zënë më qarëpon, kur a i bënd zërëm, zërë, që shë minimu zënë më qarët? tha me i një mu të e ka përdojë, mas më një me buzullëm. E kjo ëndim, valaj kur e nalë të keqin, nga keqin e i keni mu ati mas pari, nga se kurdo që i pon keq, mas shumë të epsan. Qoft në të tashmën, apo qoft në të ardmën. Për ndaj, kur flasin për të kujit negative, kur flasin për të qia, në kdo të thaset detyrimisht, në goditemi nga e keqin e kësaj direk, një bashkë qashtu. Mbi profilin e mesnjëri unisit nga themshmëria për teatrin sa din ku po shkon, a din çka i bën, a din kush përfundimi i kësaj është më radh. Prandaj u bëkë shfartha se ky ajet ke çkuptuat. Nuk duhet bësen më me uzulu. Me thon, punë, punë dë të mirë këm sa i ndo punë, punët u ka qëri, mos u përzi kush ki kompetenca. Po dikon duhet me vol. Qysh njëri është në shtëpi të vet këçën. Këç. Keq që emision degenerus të e përcel antartën e familës edhe nuk leviz që lajthitjet fmive nga mësimin, nga angazhimin, nga pun të harit në pun të kota vazhdimisht edhe nuk interonan qështë do të kje pun? daj nuk do të nërën dhe zër besimtari me qen sulmuas i tjerve pasat po qenit kje qenë me hyp njerë dhe në qaf një kështut Por di më kon me mec, i shurdhër, e i verbër, ka shi keç kanë do, thosë nuk ka as nuk ka ti këtiveni as nuk ka i i, i kësaj është di, jo, smonë shoh. Ne nuk pun timi të verbër për të kia që po i shohim. Po e përcjellim dhe jemi të kujdessum për metodën që ndjekim. Nuk do të më bëma keç. Do të më shih me shikou. Çështë më ofru, çështë më fol. Kur më fol, Mos me, mos më kalu ken armësi, mos më kom për shkakun tendes për më poshtnu. Keni këtë rregull. Mirë, por nuk duhet më eshtë. Nuk duhet më eshtë. Duhet më fol, ose më internu, ose më orrit, ose çdo që ti mund si. Por e rëndësishme është, mos u bë, mos u bë i varbur e i shurdhër e mëmas karrit keqes, mos u bë. Ti kërp Allah zot të gjitha të mirat. Dhe kjo është ajo që e Muhamedi radiallahu taalanu i këshilloi njerëzët që ta kuptun ajitin rrejt. Ma djetë të në rrëzër, dojnë përfundu me këtë hadith. Nga njëre, punë të këshia në shëshni, në familje më asëpare, njërështë i kuptuin si dhe qëka që e qëka me bo. Krej qështë të këbojnë, në kështë arsujë e krej qështë të këbojnë. Te lujë e rullin tënë, te banë e punën tënë, Allahu pas ta e ka ndorë sukses në punës tonë. A ma s'paku, distancoj për Allahut për të kejnë që më ndorë. Tipin e s'paku për Allahut dërshma se onë ju këmë thonë, onë ju mundu me folë, onë kërë s'ku më pasë ozatë qëka me bo, për këtë rini e për ta njërë të i veni, kërë s'ku më pasë qëka me bo, kërë s'ku më mundu me bo. Jumë që në atë në të këmë lutë o Allah për mirësaj. Kush t'nal natën më qiu, më qiu duhet me Allah, ruajri në nivelin tonë. Ndali këto vrasje, ndali këto kafafytyje, ndale këtë mashtrim, ndale këtë korrupsion. Na jap, a bën dua pa çitmun. Ju dua. Me na permision e Allahu, kërcëqa ka, udhëhecinë, kërcëqa duhet, më bë mua mirë, më mirë, gjithmonë me kon për para. Kërcëqa duhet. Ne mos me koni një indiferent. Nga sa të vazhdat të gjithë jemi, udhëtarë janë një bashk. Bashk jemi. Në shemb harta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha shembulli atyne të cilës urdhëroin për të mirë e ndalojnë nga keqja dhe atyre që nuk e bojnë kët, çka është shembulli praktik konkret ka si pejgamberi sonë. Do të them se kjo është që asan krye çka thar deri tani. Shembulli atyre të cilët urdhëroin për të mirë e ndalojnë nga keqja dhe shembulli atyre që nuk e bojnë kët është si kurse shëmbulli i një grupi njerëzish që kanë hipu në anija për të thundeti. Dhe me që anija nuk ka qenë, do më thonë e mjaftushe për të gjithë, i enda disa në katën e poshtën e disa në katën e sipërm të anijes, dy katë thë anija. Thotë dhe ata që kanë qenë poshtë, kan mar ujë nga ata që kanë qenë lart, si duket ato bidonat e ujit me pi ujë kanë qenë lart. Dhe sa kanë poshtë ne për ujë, thon, thot, ujë thon, këta poshtë kanë qenë aty lart, anash çeli me dujë. Dikuën mrzit kanë, u la dha më. Lë puj, lë puj, lë puj. Njuni kanë. Unë kam një zgjidhje. Çfarë? Pse është lëto lyp? Dikush thotë, "Ju më lëtoj, ju thonë, mos u la." "Po ti më lëtoj, ju thonë, e kta ju lëtoj lyp." Lë puj, lë puj. E ka një zgjidhje halli çamë po. Po çu kemi ujë për vonë. Me shpej çpojva niën shto. Të çpojim anën dhe lëshim kofën shlirën, sot na vin ujë e marrim ndete. Sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mes ata që janë nalt, i llojm këta pusht me shpuanin, apo edhe këta pusht e këta nalt tonë shkojnë jo poshtë. Njëa, uzhujtë, nuk parë, po nësi, dorë, atë, jo i është ta poshtë. Sania kur vlemë u zhyt nuk shkon dhe veç din kat par. Po shkon krejt. Po dhe si kopin për duart, jo më se çponi. Në japim u sardoni sa gale. Po mos e çponi se, se shkojmë gjithpërhashtë apo. Çi kjo, çi kjo. Nëse ata kanë njerëz që nga mendjelësi, e nga kujta, e nga lakmia, e nga jebshi, do mënaqpuani një më zban milion. Edhe ata më rujt, po dhe mrujt veten ton, vënin ton, shoshin ton, armën ton dhe më rujt. Se kanë djeshpritën me çpunin, se ka gale pse shkojmë për, për shtatën apo. E po zban milion. E çikjo është që ka, ka ndërbohet radiyallahu ta'ala. Të jesh aktiv të sucil, i vëmendshëm dhe të përdorosh të gjitha metodat e mundshme që i kimën do të keqen. Kudo që ti, me shokun tënd, me vëllahun tënd, motrën tënd, me prindin tënd, me mikun, me fëmijën, me kushërin, me kët, kudo që është të keqen. Mundohje të gjesh mënyra caktuar dha të ndërvenosh, me të mirë, me buedsi, me qytë të qoftë. Mir po, të rrez, jo me bashkjetu, jo të normalizot të keqja. Jo të normalizot të keqja e të thimi se, e qëka me botash, jo ja nuk bëmu dërësu, asë nuk bëmu dërëzu, por duhet të jemi aktiv, dhe duhet të jemi sëqil, edhe të organizohëm bashkarisht, në promovim me vlerëve, në luftimin e veseve, në ndalimin e të keqës, edhe me ka të padrejtin përdore, kriminelin përdore, sesin mi a kazu venin kë e ka, për sesin ka ven, mi a kazu venin, te i kriminel, vrasës që te ki venin, dhe i risot përmisosh, te që tu e ki, ekstremat. Çështota e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhum, ande Allahu Jellaluhu na mëson se kemi aktiv në përhapjen e të mirës, edhe me fjalën tona, po edhe me çdo praktikë të punëve tona. Po edhe Allahu na bof të organizuara të bashkuara unik në luftimin e të keqes. Dhe asnjëherë, asnjëherë të lejmë që të bashkëtojmë me të keqen, po të luftojmë me atë që kemi mundsi, me dorën tonë, duke e parandaluar me gjuhën tonë apo spaku me zamërën tonë, edhe me lutët tonë, Allah gjëllë e ola që Allah më në rrujt emna për më suqenjën, dhe më në rrujt nga gjdoj e keqë dhe nga gjdoj e keqë dhe nga gjdoj dukurin negative. Allah ishë për bleft, ka orkua e zanën, me kash për këtë pjesë, u sallamu ala Muhammedin, u ala Alihi, u sallamu ala Alihi, u sallamu ala Alihi, u sallamu ala Alihi, u sallamu ala Alihi, u sallamu ala Alihi, u sallamu ala Alihi, u sallamu